פרק <חת> ח' ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המם צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהו לה ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמם ויתנה למרדכי ותסם אסתר את מרדכי על בית המם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 ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מה חשבת המן בן המדאטה האגבי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי